A Hulladékgyűjtők A hurok harminc éves működése furcsa tárgyakkal töltötte meg a Malarői tájat. Egy kilométerre az Ettán út mentén két testvér, akiknek jó érzékük volt minden mechanikus dologhoz, hagyta, hogy szép lassan ellepje a kertjüket a hulladék. Öreg markolók, boltívelemek, fedórák, napturbinák, Zizegő jelzőfákják és magnetronkorongok vetettek árnyékot a satnya almafákra. A testvérek tehetséges szerelők voltak, és mások autójának javításából éltek, de mindig egyfajta rejtett tragédia érzete lengte be a házukat. 1992 nyarán az autó megnyitotta első műhelyét, Svarts és a testvérpár nem tudott versenyezni az áraikkal. Egy év múlva kifogytak a munkából. Egyre visszahúzódóbbak lettek, és hamarosan egy nagy raktárat építettek a kertjükben, ahol zavartalanul dolgozhattak. Még az éjszaka közepén is mechanikus zajokat lehetett hallani az épületből. Aztán egy nap, 1993 őszén a testvérek eltűntek. Birtokukat rendőrségi szalaggal kerítették körbe, és lezárták. Egyesek szerint öngyilkosságot követtek el, míg mások úgy vélték, valamilyen őrültségre készültek. Abban az évben az őszi szünet alatt Pontus és Makan, az 5B-ből azt állították, hogy bejutottak a raktárba, és találtak egy átjárót egy másik dimenzióba, amit szintén rendőrségi szalaggal zártak le.